запанувавши над ним. Але смерть не той ворог, якого можна перемогти. Шість разів нахиляла Роксолана будучину до своїх дітей, мов гілку дерева життя, а вже тричі виприсала та гілка. І лишалася молода вельможна жінка, мов жебрачка на паперті, в лахмітті марних надій і невисловлених скарг, приречена лише споглядати і ждати нових смертей. І мами вчать, що страждання – вищий дарунок Аллаха. Люди, які жертвують усім для інших, творять святу справу, а ті, хто приймає ці жертви, чи творять вони щось святе? І хто вона після того, що сталося з нею в житті, і що зробила вона незалежно від своєї волі, а що зробила свідомо, з намірами обдуманими? Султан поводився з нею, як з рабиною, як з коханкою. Тоді, як з султаншею, Тепер уже, мовби би, із святою, бо нещирість у їхніх взаєминах, в розлуках і листах сягнула крайніх меж. Він перелічував їй своїх вигаданих ворогів, нищече мирний люд, а вона вдавала, що вірить кожному його слову, і писала Сулейманові, «Що більше буде ворогів, мій падишаху, то більше їх стане поживою для мусульманського меча». Присягаюся золотими сандаліями, що так само радітиму вашим великим перемогам, які даруватиме вам Аллах, як зраділа тоді, коли ви, сяйво моїх очей, з раби зробили мене своєю жоною. Раби найбільше ображаються, коли нагадують їм про їхнє рабство. Воліють жити в самозасліпленні і готові навіть знищити того, хто захоче їм відкрити очі. В ній жили дві сили. Одна рвала дух до волі і самопожертви в ім'я чогось великого, а друга пригинала до землі, до нікчемності і рабського пониження. І та друга весь час зраджувала першу. Іроксолана ненавиділа ту силу і саму себе за те, що дає притулок у своїй душі почуттям низьким і підлим. Земля встелена людськими трупами – а вона пишається з того, що сидить на троні поряд з найбільшим убивцею і ще й припадає йому до ніг. А мала б поєднати свій голос з голосами замучених, знедолених, убитих, кинути між ворогів, разом з ними кинути в обличчя світові страшну скаргу болю, і хай би світ здригнувся від тої скарги і вжахнувся від проклять. На чужині, безвітчизни, гноблені і ярмлені Блукаємо і поневіряємося, не маючи ніякої утіхи, крім надії, і ніякої покрепи для душі, крім гніву і болю, ніяких сподівань, крім жадоби відплати. Зійдемо до могил, наповнених кістьми замучених, струснемо ними, розбудемо великих мерців і малих, поставимо їх перед світом німими свідками наших нещасть, нашого горя і наших терпінь. А вона прислухалася лише до власних терпінь, чула тільки свій голос. Вибурювала волю для самої себе, а коли вознеслася, то розпочала безглузду змаганину з часом, намагаючись затримати свою молодість, вірячи, що тільки там чистота і незатьмареність. І лише коли зрозуміла, що не затримає свого віку, що час безжально руйнуватиме її далі, що від неї вимагатиметься більше і більше жертв, Знову вчепилася серцем за далеку ріднизну, за свою землю, яка лежала молода й зелена, і єдина вона могла дарувати їй вічність і вспокоєння від усіх підступів і злочинів. Як помогти своїй землі? І чим? Іноді зринала божевільна думка – що земля її мала б мир і спокій, якби загорнув її султану свої володіння, взяв би під свою тяжку руку і хоч би й погнобив, але захистив би від шарпань і плюндрувань, яких зазнавала протягом усієї своєї історії. Кликала Гасана, допитувалася, чому султани досі не захопили нашої землі? Чому? Шарпають кримчаками, плюндрують, витоптують, хапають людей у ясир, продають у рабство – а в свою імперію не беруть. Чом? Ваша величність уникав її погляду Гасан. Хіба ж я знаю, може занадто пісна земля наша для султанів? Що ти мовиш таке, попіл тобі на устах? Хіба ж наша земля не найжирніша в світі? Да ти бачив такі степи, такі чорноземи, такі пшениці й трави, і стільки птаства, і звіра, і риби у водах, і сонце над головою.